У неї з'явився шанс виграти час. «Коли?» «Коли!» – майже заревів король і раптом зрозумів, що вона права. Він не може оголосити її нареченою Людовіка, поки не відбудеться офіційний розрив з першим нареченим. «Тобі не доведеться довго чекати!» – крикнув він і сердито глянув на вулси. Як же його канцлер не подбав про таку деталь? Але Вулсі не так просто було збити з пантелико. Він запевнив його величність у тому, що розірвання заручин, яке вже ніхто не сприймає всерйоз, не займе багато часу. Головне – переконати французів, що Мері стане дружиною їхнього короля. «А якщо я цього не зроблю?» – підкинула голову Мері. «Адже хто такий Валуа? Старий король, родичі якого вже приміряють його корону. А Карл Габсбург? По-перше, він за віком для мене підходить більше, ніж Людовік. По-друге, у Людовіка є тільки Франція. Карл же успадкує незліченне багатство, величезну кількість титулів і земель. По лінії свого батька Пилипа він одержить Голландію, Нідерланди, Австрію, плюс має шанс бути обраним імператором Німеччини. А по лінії матері він має право на іспанський трон – на іспанські землі в Італії І на всі колонії за морем Коли він усе це одержить То володітиме половиною християнського світу І я б хотіла володіти усім цим разом з ним Вона замовкла Обвела поглядом усіх присутніх Залишившися задоволеною враженням Справленим її словами Генріх розгубився Катерина посміхалася, а Брендон подивився в її бік з очевидною повагою. Лише Вулсі посміхнувся, знову понюхавши яскравий апельсин. Міледі, невже ви думаєте, що король і я не обговорювали питання вашого шлюбу з ерцгерцогом? Але, по перше, Карл усе ще не в тому віці, коли одружуються. Проте за цей час його радники вже кілька разів відмовляли його, намагаючись розірвати ваш шлюбний контракт. Карл сватався і до французької принцеси, і до інфанти португальської, він явно не хоче бачити своєю дружиною Мерет Тюдор. До того ж, Англія нічого не виграє від союзу з ним, тому що вся наша зовнішня політика свідчить, яким хистким буде цей альянс. Іспанія і Австрія не раз зраджували нас, попри те, що наш король Генріх одружений з їхньою родичкою. Валуаж дає нам такі гарантії і прийняв настільки вигідні для Англії умови, що не може бути й сумніву, наскільки вигідний цей шлюб. Сума півтора мільйона дукатів і французькі порти, що відійдуть до Англії, хіба ви, як сестра нашого монарха, не бажаєте для своєї країни цих переваг? Чортів піп, він бив її тією ж картою. Саме з її ініціативи були виставлені ці умови, що їх старий Валуабе застережно прийняв. До того ж, варто було Вулсі згадати про зраду рідні королеви, як Генріх більше не вагався. Убита горем Мері залишила апартаменти королеви. Ось він, кінець її надіям, її кохання. Амбіційні плани Генріха стояли між нею і тим, кого вона кохала. Проте у призначений час її високість не з'явилася, пославшися на погане самопочуття. На жаль, старий трюк із симуляцією, до якого вона так часто вдавалася в дитинстві, зараз не спрацював. Генріх прилюдно дав згоду на її шлюб, більше того, звелів, щоб у Лондоні з цього приводу дзвонили у дзвони, а у церквах співали «Ті «Тебе, Боже, хвалимо!» – урочиста латинська молитва. А потім довідався, що мері на знак протесту відмовляється їсти. Коли Генріх прийшов до неї, вона навіть не повернулася до нього. Та король був налаштований рішучий. Цілий вечір у кімнатах принцеси лунали лемент і плач. Принцесу силоміць годували. Генріх власноруч закидав їй голову, мало не задушивши «І це чекає тебе кожного разу, коли ти впиратимешся», – кричав він Наступного дня король задоволено потирав руки, довідавшися, що принцеса поснідала Але виявилося, що Марі просто змінила тактику, зрозумівши, що їжа їй потрібна, щоб не втрачати сил для боротьби Тепер вона діяла інакше Відмовлялася виходити зі своїх покоїв, навіть замикалася на ключ. Генріх звелів зламати двері. Мері забилася у куток, коли брат зірвав ремінь і рушив до неї, наказавши всім вийти. «У чому річ?» – закричав він, побачивши, що Брендон залишився стояти біля дверей. «Ваша величність, сподіваюся, ви не...» «Іди геть!» – Чарльз скорився. «Мені шкода, якщо я чимось засмутив мого короля!» «Брендоне, не йди!» – закричала Мері, кинувшися до дверей, що вже зачинялися. Але Генріх перехопив її. «Тобі нічого буде боятися, якщо ти будеш слухняна!» «Я не відступлю!» Але вона боялася. І варто було Генріху наблизитися, як принцеса зайшлася таким плачем, що він відступив і чекав, поки вона заспокоїться. Потім навіть приголубив сестру, почав витирати її сльози, незважаючи на те, що вона відверталася. Мері піймала його велику руку, пригорнулася до неї щокою. «Генріхо, я все одно не поступлюся. Хіба ти не розумієш, що шлюб – це не все життя? Невже ти хочеш зробити мене нещасною?» «Я зроблю тебе нещасною, тільки якщо ти не скоришся», Сухо відповів він, забравши руку Король міцно стиснув кулака Ось де ти у мене, Мері І я розчавлю тебе, якщо буде потрібно Я король Англії, а не сисунець, яким ти звикла попихати Я зашлю тебе, позбавлю милости й двору Твоє ім'я зникне назавжди Хіба ти забула, як жила в засланні? Так, це все, чого я хочу, раптом вигукнула Мері Генріх був уражений. «Мені соромно, що в мене така сестра». Він пішов, відчуваючи, що вона не скорилася. А наступного дня її двері знову виявилися замкненими. І знову Генріх звелів вибити замок. Мері тепер стояла одна посередині кімнати, її фрейлі незлякано розбіглися. Вона тремтіла, але на обличчі читалася така завзятість, що Генріх, перш ніж усвідомив, що робить, ударив її по обличчю. Він ударив сильно, з розмаху, як чоловіка, так, що Мері відлетіла до стіни і упала. Її щока миттєво розпухла. «Здається, у мене буде синець», – криво посміхнулася Мері. «Як же ти тоді виставиш мене перед французами? Вони ж одразу зрозуміють, в який спосіб ти змушуєш мене вийти заміж, за їхнього дідухана короля.